Haguna Salmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusek esan tzen bere ikasleei begirak gero, z egin zeuen egintza onak, jente aurrean, ikusi zaiezan. Bestela ezto zuez zeruetan ez dako bana itsaren saririk izango? Limosnia emotean beraz, ez ibili aurretik turuta joten. Itxurazaleak sinagogetan eta kaleetan ibiltendiran lez. Jenteak txaloptu da gizan. Egi esan, horrek jasoda behuren zaria. Zug limosnea emotean ostera. Ezpegi jakin zure eskerrak zer egiten dagoan eskumeak. Holan, zure limosnea eskutuan gelditzuko da. Eta eskutuan ere ikusten dauan zure aitak emongo deutzu ordaina. Otoitze egitean, ez egin itxura zaleek lez. Horrek sinagogetan eta plaza ertzetan zutunik otoitze egitea maite dabe eta jenteak ikusi da Egia esan, horrek jasodabe euren saria. Zu ostera otoitze egitean sartu zaitez zeure gelan. Itxiatea, etegi oso otoitz eskutuan dagoen zeure aitari. Eta eskutuan ere ikusten dagoan aitak emongo deutzu ordaina. Barau egitean ezagertu kopetilun nitsura zaleak lez. Aurpegia itxuz itxu egiten dabeta, eta. Barau egiten dabeela jenteari agertzeko. Egia esan horrek jasodabe euren saria. Zukostera, barau egitean, igurtzi zure burua usain gozoz eta garbitzo aurpegia jenteak ez eskutuan dagoan zurea itak baino ikusi dagian zure baraua eta eskutuan ere ikusten dagoan zure aitak emongo deutzu ordaina jaunak esana egitekotan ondo egizu edo bestela ez egin entzuten dugu sarritan Eta esan ere egin dugu. Baina men, Jesusek dinoskuna ez da ez egin, ondo egin baino. Hau da, egiten dozuna, ez daite laizan besteek ikusai ezan. Besteen txaloak eskuratzeko. Batez ere, ezaugarri lirateken agerpenez diardu. Ulertu daigu. Jesusen gan zinistea ez da erakustezina edo barruan, eskutuan eroan behar dugun gauzean. Horren barri emon behar dugu, erakutsi egin behar dugu. Baina ez inoren txaloak eskuratzeko. Ikusten gaituena ere Jesusengana gana ez bizitzara eroateko baino. Eta ona hemen garizumaren hasieraa aurrean jarten jak usan ezaugarriak irudira. osotasuna adierazten da bela. eskupekoa, edo limona, otoitza eta baragua. Gauzk ez dira egin ezin bestean. barru egoera bat adierazteko egin daitekeezanak baino. Egin behar dirata egin daitekez pena Jesusek beste hauedinosku egiten dogun hau jainkuak saritzeko eran egin daigula Zein da era hori Guk eta guk egiten dogun edo esan geiken edo zerke daukada zela nalango eragina gure inguruan Hona da hori kontuan hartzea eskupekoak limuznak. Geure Patrickia ondasunak ziurtasuna jainko txoa zulazea eskatzen dauzku. Bide honetan zehar besteenengaa heltzen gara, haren beharrizana geure behar izan bihurtzen dugu. Hondasunen banakeeta zuzenakoa adierazi geiki. Otoitza egiteak: gure esku ezertxo ere ez dagoela adirazia haiike, Danna dagoela jainkoaren esku Eta bere almenak enbultzatzen bere ondasunen barri emotera. Otoitzak ba beste enganan aroa. Otoitza ez da jainkoa neure alde jarteko lanabesa. Bere esanetara jarteko erea baino. Otoitzean jainkoarekin bat egiten danak. Bere begiz begiratuko dau ingurura eta ikusiko dauz behartsuak eskual uzaturik eskale, eta jarriko dau eskuotan bere biotza. Barauak, neurritasunean bizi izatera garoaz. Asekerian ez galtzera, beti erne egotera. Zehoz eren faltan gagozanean, nean, ez gara geure barruan ikoten, jasso egiten dugu burua, eta itxaroten ikasten dugu. Onalitzakigu... Egun otan batez ere, asekeriatik urten eta burua jasotea besteak ere ikusteko, otoitzaren bultzada zeuren gana heltzeko, eurekaz gure hondasunak alkarbanantzeko. Horrela joango gehiateke, garizumako ibilbide hau pazkoaren pozera eta zorionera bideratzen. Bilatu da igun guzti hau. Barnerazeko, norbedetzeko, beharrezko dugun isiltasuna. Otoitza salmoa gazegin godu. Errepikatu behike, erruki jauna pekatu egindogu eta. Erruki jauna pekatu egindogu eta. Erruki zakiraz jainko zure maitasun handiaz. Kendu egizu nire errua zure amaigako errukiaz. Garbitxu nagizu zeharon nire hobenetik. Garbitxu nire gaiztakeriatik. Erruk jauna, pekatu egindogu eta. Nire biurrikeria ezagutzen dot. Nire hobena beti begien aurrean daukot. Zeuri egindautzut pekatu, zeuri bakarrik. Zure begietan okerdana egindotnik. Erruki jauna, pekatu egindogu eta. Biozgarbi bat de jainko sortu egizu nigan. Arnaza bizkorra barritu egizu nire barruan. Ez nagizu urrundu zeure aurretik, zure Arnasa santua ez kendu niri. Erruki jauna, pekatu egindogu eta. Zure salvamenaren poza biurtu egirazu, zure Arnasa zabalez sendotu nagizu. Eregiko dustasuz espanok jauna eta ideagoak iragarriko dau zure gorrespena erruk jauna pekatu egindugu eta